de Peters hajlott rá, hogy ezt elnézze neki. Lídia Davis nem akármilyen látványt nyújtott. – Hé, fiúk! – szólalt meg Lydia. – Kihívd meg egy körre! A szokásos üdvözlés. Petersre rá sem pillantott, úgy sétált el mellette. Persze, hisz nős volt és zsaru, egy ilyen csapból pedig nem folyt sör. De Lydia arról azért gondoskodott, hogy miközben tovasuhan,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 sárga derengésébe, megfordult és odaintett a lánynak. – Hello, Lydia! – A pinkusz fivérek szeme összeszűkült. A lány odafordult, elmosolyodott és viszonozta a gesztust hosszú, finom Hello, édes! – Mire Willis kilépett az ajtón, már az ajkához emelte a sörét, csapolta neki a következőt, és a mellette ülő testvérek felhőtlen kedve is visszatért.